Так багато і задарма. Срібло виблискувало на сонці тим особливим спокусливим сяйвом, яке чомусь притаманне лише грошам. Ціла скринька цього добра стояла на видноті, привертаючи погляд кожного чоловіка в таборі ефективніше, ніж це б зробила гола графіня, розкинувшись на столі. Купи блискучих щойно викорбуваних монет. Одна з найчистіших валют штирі, в найбрудніших її руках. Приємна іронія. На одному боці монет були вигравовані ваги – традиційний символ штирійської комерції ще з часів Нової імперії. На іншому – суворий профіль великого герцога Орсо Талінського. Ще приємніша іронія, на думку Коски. Він платив бійцям тисячі мечів обличчям людини, яку вони щойно зрадили. Рябою, брудною, неохайною шеренгою, чухаючись і кашляючи, солдати і командири першої роти першого полку тисячі мечів проходили повз імпровізований стіл, отримуючи свою незаслужену винагороду. За ними пильно стежив головний нотаріус із десяток найнадійніших ветеранів, що було дуже доречно, адже від самого ранку Коско був свідком найрізноманітніших викрутасів. Люди підходили до столу по кілька разів. У різному одязі називали вигадані імена або імена загиблих товаришів. Коли йшлося про стаж їхньої служби, вони перебільшували, прикрашали або відверто брехали. Плакалися про хворих матерів, дітей і знайомих. Вони безупинно скаржилися на їжу, питво, зброю, пронос, сморі інших чоловіків, погоду, украдені речі, отримані травми, завдані травми, зачеплену на існуючу честь і так далі, і так далі, і так далі. Якби вони демонстрували таку ж зухвалість і наполегливість у бою, як коли намагались видирати зайву копійчину в командира, то були б найпотужнішою бойовою силою всіх часів. Але старший сержант Любчик за ними стежив. Він руками працював на кухнях сховку, де десятки найпідліших шахраїв світу щодня хитрощими намагались дістати в хліба, аби вижити. Тож він знав кожен підступ і обман по цей бік пекла. Ніхто не міг сховатися від пильного погляду цього Василіска. Любчик не дозволяв вислизнути навіть одному єднісінькому блискучому портрету герцога Орса. Коска скорботно похитав головою, коли пройшов останній найманець, безнадійна кульгавість якого, за яку він вимагав компенсацію, дивовижним чином зцілилась. Хай мені грець, я гадав, вони зрадіють такому бонусу. Їм і битися за це не довелось, чи навіть самостійно красти. Присягаю, що більше людини даєш, то більше вона вимагає і менше радіє. Ніхто не цінує те, що отримує задарма прокляття цієї благодійності. Він ляснув нотаріусу по плечу, від чого той ненароком залишив риску на акуратній сторінці. Найманці вже не ті, що були, пробурмотів чоловік, витираючи її. Хіба? Як на мене, вони такі жорстокі і підступні, як і були. Усе не так, як колись було, це гасло недоумків. Коли людина каже, що щось було краще, вона має на увазі, що було краще для неї, бо вона була молода та ще мала якісь надії. Світ починає здаватись похмурішим, коли наближаємося до могили. То все так, як і було? Підвів сумні очі нотаріус «Деякі люди стають кращими, деякі стають гіршими», – Коска важко зітхнув. «Але загалом я не помітив значних змін. Скільком нашим героям ми вже заплатили?» «Це була рота сквайра з полку Андіча, ну, з того, яким колись командував Андіч». Коска затулив рукою очі. «Будь ласка, не говори про це хоробре серце. Його загибель досі мене мучить. То скільком ми заплатили?» Нотаріус облизав пальці, перегорнув кілька сторінок у своїй книзі і почав рахувати. «Один, два, три...» Чотириста чотири, сказав Любчик. А скільки людей у тисячі мечів? нотаріус скривився. Рахуючи всіх помічників слух і торгівців, звісно. І шльондр? Їх рахуй найперше, вони найтяжче працюють у всьому цьому клятому війську. Правник примуружився і задивився на небо. е е вісімсот дев'ятнадцять, сказав Любчик. Коска витріщився на нього. «Я чув, що хороший сержант вартий трьох генералів, але ти вартий десятка, мій друже. Отже, тринадцять тисяч. Що ж, завтра ми ще будемо тут». «Найвірогідніше», – проворчав нотаріус, перегортаючи сторінку. «Наступною буде рота Керпстейна з полку Андіча, тобто колишнього... Ех!» Коска відкрутив кришечку фляжки, якою Морвер кинув у нього всі пані, підніс її до губ, потрусив і зрозумів, що вона порожня. Він насупився до побитої металевої посудини, згадавши, як отруйник насмішкувата казав, що люди ніколи не змінюються. Спогад виявився такий неприємний, що йому ще більше захотілося випити. «Коротка перерва, поки я поповнюю запаси. Шикуйте роту корбстейна. Він підвівся, скривився, коли схрустку томожили його коліна, і легенько всміхнувся. Повзбагнув дим і намети до нього рішуче наближався кремезний чоловік. «Та це ж пан Тіпала з холодної кривавої півночі!» Північани, очевидно, відмовився від вишуканого вбрання, нап'явши шкіряну безрукавку і грубу сорочку із засуканими руполігті рукавами. Його волосся, що під час їхньої першої зустрічі було акуратно підстрижене, як у миселійському денді, знову перетворилось на неухайні падли, а важку щелепу вкривало щось середнє між бородою та щитиною. Проте ніщо з цього не могло приховати шрамів з одного боку його обличчя. Знадобилось би щось більше, щоб таке замаскувати. Мій давній напарник. Або вбивця, що було б точніше. У тебе щось в оці блищить, власне, так і було. Метал у порожній очниці північанина ловив опівденне сонце і вигравав майже болісним сяєвом. Маєш незлий вигляд, друже, просто чудовий, хоч насправді він був на вигляд, як понівечений дикун. Щасливий лицем, щасливий серцем. Північанин криво всміхнувся, але упала на плоть майже не ворухнулась. Саме так усміхайся за сніданком і до обіду сратимеш радістю. Ти бився? Так, бився. Я так і думав. Ніколи не вважав, що ти з людей, які бояться засукати рукави. Криваво було? Так. Але деякі люди розквітають від крові, а? Насмілюся припустити, що ти кількох таких знаєш. Знаю. А де твоя роботодавиця, моя звісно, учениця, наступниця та попередниця генерал Меркато? За тобою, почувся різкий голос. Він крутнувся. Боже, милостивий жінко, а ти вмієш підкрадатись до людини. Він прикинувся шокованим, аби заглушити напад сентиментальності, що завжди супроводжував її появу та загрожував, що його голос зірветься від емоцій. У неї була довго подряпана на щоті, кілька сенсів, але загалом мала добрий вигляд. Дуже добрий. «Моя радість, бачити тебе живою немає меж!» Він скинув свій капелюх, на якому захиталась пір'їна, і став перед нею на одне коліно. «Пробач мою виставу. Тепер бачиш, що я весь час думав лише про тебе. Моє захоплення тобою ані трохи не ослабло!» Вона пирхнула. «Захоплення, а? То ця пантоміма була для мене? Я можу знепритомніти від вдячності!» «Готовність знепритомніти завжди була однією з твоїх найпривабливіших якостей!» Він підвівся. «Мабуть, така особливість твого чутливого жіночого серця! Ходімо зі мною, я хочу дещо тобі показати!» Він повів її повз дерева до ферми, побілені стіни якої світились під полудневим сонцем. Любчики тіпало, пленталися за ними, наче недобрі спогади. Мушу визнати, що, крім бажання зробити тобі послугу та спокуси зацідити нарешті під сраку орса, я мав урахувати ще й деяку особисту вигоду. Деякі речі не змінюються. Ніщо не змінюється, та й навіщо? Ішлося про солідну кількість гурського золота. Ну, ти знаєш, ти ж перший його запропонувала. О, а ще Рогонт люб'язно пообіцяв, що коли стане королем Штирії, віддасть мені велике герцогство Віссерин. Йому дуже сподобався її здивований зойк. Ти великий чортів герцог Віссерина, Мабуть, я не вживатиму слово «чортів» у своїх указах, але загалом саме так. Великий герцог нікому. Звучить непогано, хіба ні? Зрештою Сальєр мертвий. Це я знаю. У нього не було спадкоємців навіть далеких. Місто розграбували, спустошили вогнем, уряд упав, більшість мешканців утекли, загинули чи стали жертвами інших нещасть. Біссоріну потрібен сильний, самовідданий лідер, щоб відродити колишню славу. А натомість вони отримають тебе, він дозволив собі риготнути. А хто підійде краще? Хіба я не корінний враженець вісцеріну? Як і багато інших людей, але вони щось не пнуться отримати герцогство. Ну, воно лише одне, і моє. Навіщо це тобі взагалі? Зобов'язання, відповідальність? Я думала, ти все це ненавидиш. Я теж завжди так думав, але моя мандрівна зірка завела мене в канаву. Я жив на дуже продуктивним життям, Монскару. Та невже? Я змарнував усі свої таланти. Жалість і ненависть до себе вивели мене на криву стежку самозневаги, самокривди, до замісінького краю саморуйнування. Знайома ситуація? То річ у тобі. Саме так. Марнославство, Монзо. Одержимість з собою, з Заради самого себе та заради своїх побратимів я мушу подорослішати. Мушу поділитися своїми талантами. Ти сама мені завжди казала, що рано чи пізно настає мить, коли людина повинна за щось триматись. А хіба є кращий спосіб це зробити, ніж присвятити всього себе службі місту, де я народився? Ти присвятиш усього себе? Шкода, бідолашній віссерін. Їм зі мною буде краще, ніж з тим ненажерливим любителем мистецтва. А тепер у них буде краді і п'яниця. Ти даремно так вважаєш, Монскаро. Людина може змінитись. Я гадала ти, що інок сказав, ніби нічого ніколи не змінюється. Я передумав. Чому б ні? За один день я здобув багатство і одне з найзаможніших герцог Штирії. Вона похитала головою від огиди та захоплення одночасно. «І щоб усе це отримати, ти просто сидів тут». «У цьому і вся штука. Будь хто може заслужити винагороду. Коска закинув голову, усміхнувся темним гілкам і блакитному небу за ними. «Знаєш, я сумніваюся, що хоч колись за всю історію людина отримувала так багато за те, що абсолютно нічого не робила». Але я не єдиний, кому пішли на користь у вчорашні подвиги. Припускає великий герцог Рогонт, задоволений результатом. А ти зробила гігантський крок до своєї великої помсти. Хіба ні? Він нахилився ближче до неї. До речі, у мене для тебе є подарунок. Вона підозріла, вона супалася. Який подарунок? Не хочу псувати сюрприз. Сержанте Любчику, ти не міг би відвести свою колишню роботодавицю та її північного напарника в дім і показати, що ми вчора знайшли? Звісно ж, нехай робить з цим все, що забажає. Він відвернувся з лукавою усмішкою. Ми всі тепер друзі. Тут. Любчик штовхнув низькі двері, і ті зі скрипом відчинились. Монза глянула на тіпала, він знизав плечима. Вона пригнулася і зайшла в темну кімнату, прохолодну після пекучого сонця, і зі склепінчастою цегляною стелею та плямами світла на запиленій кам'яній підлозі. Коли очі звикли до мороку, вона помітила в дальньому кутку якусь постать. Чоловік був нахилений уперед, ланцюг між його щеколотками легень брязкав. А тіні з брудних вікон падали на один бік його обличчя. Принц Фоскар, молодший син герцога Орса. Монза відчули, як усе її тіло напружилося. Здається, він нарешті виріс. Останнє вона бачила його, коли той цікавий з батькових покоїв у фантезарму та репетував, що не хоче брати участі в її вбивстві. Над верхньою губою більше не було пуху, на одному оці блищав синець, а вибачливий погляд змінився на заляканий. Він глянув на ті потім на Любчика, коли ті зайшли за нею в кімнату. Загалом, це була не та пара, що могла б обнадіяти в'язня. Нарешті він неохоче глянув у очі Монзі. І це був погляд людини, котрий розуміє, що зараз станеться. «То це правда!» – прошепотів він. «Ти жива!» «На відміну від твого брата, я розрізала йому горло, а тоді викинула з вікна». Борлак на шиї Фоскара піднявся і опустився, коли той зглитнув. «Мотіса я отруїла, ганмарка розчавила тонна бронзи, вірного заколола, порізала, утопила і повісила на водяному колесі. Мабуть, досі на ньому крутиться. Гобі пощастило. Я просто розтрощила йому руки, коліна та череп молотком. Від цього переліку вона відчувала не незадоволення, але змусила себе продовжити. «Із сімох людей, що були в тій кімнаті, коли вбили Бенну, лишився тільки твій батько». Вона дістала з піху Скрип Леза був схожий на вереск немовляти. «Твій батько і ти». Кімната була тісна, душна. Порожнє обличчя Любчика нагадувала обличчя трупа. Тіпола протулився поруч до стіни, склавши на грудях руки, і шкірився. «Я розумію». Фоскар підійшов ближче. Маленьким неохочими кроками, та все ж підійшов. Зупинився за метр від неї і став навколішки. Вийшло якось незграбно, адже руки його були за спиною. Він не зводив з неї очі. «Мені шкода». Тобі, блядь, шкода?» – проциділа вона крізь зуби. «Я не знав, що так станеться. Я любив Бенну». Його губа тремтіла, по щуці потекла сльоза. Страх, провина, а може й те і інше. Твій брат був мені як брат. Я ніколи не хотів, щоб когось із вас... Мені шкода за те, що теж взяв у цьому участь. Він не брав у цьому участі. Вона це знала. Я просто... Я хочу жити. І Бенна хотів. Будь ласка. Побігли ще сльози, лишаючи блискучі борозни на його щоках. Я просто хочу жити. Її шлунок скрутився, кислота опилила горлянку і потрапила в рота. «Зроби це!» Вона стільки пройшла, щоб це зробити, страждала і змусила страждати інших, аби це зробити. І брат би не вагався. Вона майже чула його голос. «Роби те, що мусиш. Совість – це лише виправдання. милосердя і боєгусство – це одне і те ж». Час настав. Він мусив померти. «Зроби це зараз». Але її рука ніби важила тисячу тонн. Вона дивилась у сполотніле обличчя Фоскара і його великі безпорадні очі. Щось у ньому нагадувало Бенну, коли той був молодший. До Капріле, до Солодососен, до того, як вони зрадили Коску, до того, як вступили до тисячі мечів. Коли вона лише хотіла, щоб просто щось собі росло. Давним-давно, коли той хлопчик весело сміявся в пшениці. Кінчик кельвеца затремтів і опустився. Оскар протяжно й налякано вдихнув, заплющив очі, потім розплющив. У куточках очей застигли сльози. «Дякую. Я завжди знав, що ти маєш серце. Що б там не казали, дяк...» Величезний кулак Тіпила вгатив його в обличчя, жбурнувши на стіну. Зі зламаного носа забулькала кров. Він швидко оговтовся, але північанин вже сидів на ньому, стискаючи руки на горлі. «Хочеш жити, виблядко, га? прошепів Тіпила, вишкіривши зуби в хижій посмішці. Сухожилля звивались на його передпліччях, поки він стискав сильніше і сильніше. Фоскар мовчки, безпорадно смикався, борсався, крутив плечами. Його обличчя стало рожевим, потім червоним, потім багряним. Тіпола обома руками підняв до себе голову Фоскара достатньо близько, аби поцілувати, а потім з різким хрускотом вліпив нею об камінь. Черевики Фоскара затрусились, брязнув ланцюг, яким були скуті його ноги. Тіпола нахилив його голову спершу в один, бік тоді й в інший, щоб хопити зручніше. Відтак, напружуючи жили, знову повільно підняв фоскара і з глухим тріском угатив його головою в підлогу. Язик Фоскара висолопився, одна повіка затремтіла, а з під волосся потекла чорна кров. Тіполо прогорчав щось нерозбірливе, північне. Потім знову підняв голову Фоскара і різко опустив із ретельністю уважного до деталей каменяра. Знову і знову. Монза дивилася з роззявленим ротом, досі ледве втримуючи свій меч. Вона не знала, що може тут діяти. Що варто зробити? Зупинити його чи допомогти? Кров забризкала стіни та камінні підпори. Крізь тріск розламаних кісток вона чула голос. На мить їй здалося, що то голос Бенни досі шепоче їй зробити це. За мить вона зрозуміла, що цей любчик спокійно рахує, скільки разів череп Фоскара б'ється об камінь. Він долічив до одинадцяти. Тіпило ще раз підняв спотворену голову принца за закривавлене волосся, відтак кліпнув і відпустив. «Гадаю, цього вистачить!» Він повільно підвівся. Тіло Фоскара лежало між його ногами. Ха. Він глянув на свої руки, озирнувся довкола, шукаючи чим витертись, але зрештою просто потер долоні, розмазуючи патьоки сухої крові аж до ліктів. Ще одному кінець. Він глянув на Монзу своїм єдиним оком. Куток його рота скривила хвороблива усмішка. Шість із семи, га, Монзо? Шість з один. пробурмотів до себе Любчик. Все так, як ти і хотіла. Вона глянула на Фоскара. Розчавлена голова схилилась набік, очі витріщились на стіну, кров розтікалася по підлозі темною калюжою. Її тонкий голос ніби долину вздалеку. «Навіщо ти? А чому б ні?» – прошепетів тіпила, підійшовши ближче. Вона бачила, як її бліде, подряпане обличчя скривилось і перекосилося у його металевому оці. «Ми ж заради цього тут. Заради цього цілий день билися у багні. Я думав, ти ніколи не озираєшся». «Милосерді і боягузтво одне й те саме, і все інше, що ти мені казала. Та щоб я здох, шефине!» Він вишкарівся. Клубок шрамів на його обличчі зморшився, а здорова щука була вся в червоних плямах. «Я міг би заприсягнутись, що ти наполовини на така зла сучка, яку вдаєш!»